Невже ця нахабна пика думає, що я сяду до нього в машину? Думає. Зогидою, згадавши переповнене метро, вона сіла в машину зі словами «тільки ні слова». Андибер кивнув і гонорово виконав свою обіцянку. Вибираючись із машини з усіма своїми торбами і клунками, вона почула вслід. «До завтра, моя королева». Маргона мить спинилася і відчула, як її мозок щось ошпарило. Однак вона не обернулася, а попливла до під'їзду. Увечері всі дома запримітили, що їхня мамуся була підозріло тиха. Вона тихо зготувала вечерю, тихо перемила посуд, тихо запустила пральну машину. Тихо виняла з неї білизну, тихо розвісила на балконі, тихо прийняла ванну. Всі про всяк випадок теж поводилися тихо і чемно. Хто його знає, що це означає? Ніхто не бачив, як вона прискіпливо розглядала себе в дзеркало. Вона із здивуванням відзначила для себе, що дуже давно не розглядала себе в дзеркало. Не те, щоб зовсім не дивилася в дзеркало, а саме не розглядала. Брівки підрівняти, пушок над губкою повисмикувати, пошкробати шкрабом шкіру, заштукатурити березневі веснянки, намалювати губки, це все робилося регулярно і автоматично, щоб розглядати себе. Ні, ніколи. Господи, що це значить? Це що? Що це? Іронія? Сарказм? Комплімент? Що таке моя королева? Що це означає? Щоб ти сказився? Моє обличчя... Моє обличчя дивне. Воно мені незнайоме. Я не впізнаю це обличчя. Воно мені незнайоме. Ану розгляну очі. Око. Цікаво. А якого воно кольору? Бачу якусь воду. Ріка це чи що? Вода прозора, вода ледь-ледь Розчисаю якісь річкові рослинки, водорості, бульбашки, комашки, рибки. Хлюб-хлюб, буль-буль, плюс-плюс. Ма, туалетний папір кінчився. Візьми серветки на поличці. Аніс. Дай нагляну ну, на тебе, мій хороший хлопчику. А ну... Повернися боком. Ну, будь ласка. О, ти диви який. Хоч викарбуй на монеті. Ма, що ти робиш? Нічого. Зовсім нічого. Я можу побути дві хвилини на одинці? Можеш. Так, а далі справи гірші. А може не все так погано? Що це купальниця Ренуара? Живіт, животик. Жінка без живота, що квітка без запаху. Лоно. Продірявлений глобус. Помережений ріками і горами. Господи, де вихід з відсіля? І що це за кімнатка Карлсона, що живе на даху? І не одна. Боже, який безпорядок. Чайники з ідилічною картинкою селянського життя. Хатка з мальвами. Дворики з моріжком. Курки, півники, індики, песик, корівка. Золотий пінцет. Чоловічі кроватки на дверях. Цікаво, що за чоловік їх носить? На них африканська савана, жовті трави, зебри, леви.